щоб я не змерзла. Складав дрова у дровітній, оберігав мій сон. І явився, коли треба було врятувати моє життя. Якби не він, ті троє закатували б мене. Хто вони? Бандити? Партизани? Переодягнені поліцаї? Невідомо. Прийшли в ліс з лісу вночі, озлоблені, жадібні, Вимагали, щоб я віддала золото, нібито сховане у маєтку. Не знаю, чи взагалі є десь у нас сховане золото. Про мої і мамині прикраси забула, бо дуже злякалася. Я боюся чужих людей. Боюся, коли їх багато. Один з тих зайд почав зривати з мене одяг. Мар'яна кинулася на нього. Він вистрелив. Мар'яна була моєю нянею, потім стала порадницею і товаришкою. Тепер її також немає. Якби не мій ангел-охоронець? Він явився тієї миті, коли моє серце вже готове було розірватись. Явився і врятував мене. А потім повів мене за собою, повів під землю, я готова йти куди завгодно, або тільки з ним. Не розлучай нас, Боже. Тепер ми тільки вдвох, тільки вдвох, я і він. Спочатку я назвала наше помешкання Наутілус, але ж капітан Немо Водив свого підводного корабля морями-океанами, а наша схованка назавжди зачепилась якорем за одне місце і ніколи-ніколи не зрушить з нього, не втече від небезпеки. Тоді я стала називати її маленьким підземним раєм. Мій ангел каже, що я фантазерка і вигадниця, підземного раю не буває, рай угорі, але з нього нас вигнано, а наша підземна дома то гніздо для зірки, бо я – Найяскравіша зірка у всесвіті. Пізно ввечері, коли село засинає, ми вибираємось нагору. Сидимо, міцно притулившись одне до одного, дивимось на зорі, на річку, на ліс, що підковою огинає наше село, на сонні хати. Може, отак колись сиділи вигнані з раю Адам і Єва. Іноді ми купаємося у річці, іноді йдемо до лісу, розпалюємо вогнище у глибокому виярку. Печену картоплю. Він знає, які гілки треба вибирати, щоб було менше диму. Скоро закінчиться війна, і ми повернемось у дім. Скоріше б. Хтось заступив гасову лампу. На аркуш упала тінь. Ніна злякано закрила щоденника. Тебе хіба не вчили, що не можна без дозволу читати чужі листи? Бог, а вже ж, це його вона бачила тут, коли отямилася вперше. Продовгувате обличчя, карбоване глибокими зморшками, прямий ніс, кругла ямочка на підборідді, що ніби роздвоюється, густе срібне волосся до пліч. Темні очі, трохи примружені, але, здається, не сердиті. А хіба у Бога можуть бути сердиті очі? подумала Ніка. Це ж не листи, заперечила богові. Щоденники також листи, тільки для себе писані. А хіба ви їх не читали? «Балакучеш ти?» «А якщо вже читати, Лася, то, може, спробуєш встати з цього ложа. «Потихеньку, помаленьку. Ніхто тебе не підганяє. Часу у нас багато». «Ось так. Тримайся, ну, за мою руку і підводься». «А під другу?» милиться, Спирайся, спирайся, не бійся. Треба перейти у будинок». «А де я зараз?» – запитала Ніка. «Хіба не в будинку?» «А ти не помітила, що тут немає вікон?» «А може, їх просто замарували? «Хм, не заведено якось у людей зводити будинки без вікон або замуровувати ті вікна, які вже є?» «Багато чого не заведено. Але ж люди роблять. Якби нічого не відбувалося всупереч усталеним правилам, то світ би не зрушив з місця, так і залишився б незмінним. Не філософствуй, спирайся, кажу на мою руку, та не бійся. Я знаю, що тобі можна, а чого ні». «Як же я сюди прийшла?» Ойкнула Ніка, ледь торкнувшись долівки пальцями, від яких наче струмом ударив біль. «Прийшла? Прийшла б ти! Сюди я тебе приніс!» «Ну чого такі великі очі зробила? Приніс! Думаєш, як старий та сивий, то вже й таку панянку не підніму?» «Та я ще, ого-го! А ти ходюща, аж світишся, всі перелічити можна! Тож важиш, як дітвак! Зовсім хліба не їси як, куди це годиться!» «На що тільки твоя мама дивиться?» «Кажу ж, приніс тебе сюди». Але звідти де ти гепнулась, і до цієї барлоги зовсім близько. Спустився з згоревний, стай на місці, а до будинку. О хо хо! мої руки такої ваготи на мої плечі наклали, що далеко тебе нести таки не відважуся. Отож, дорога моя панянко-полонянко, пішли». «То я ваша полонянка?» – злякано перепитала Ніка. «А кого ж іще тримають у підземеллі? Тільки полонянок. Хіба ж ти книжок не читала?» Книжок вона перечитала багато, але в жодній не було інструкції, як втекти з підземного полону на одній милиці. Пропаде вона тут, і ніхто не здогадається, де її шукати. Віталій, щоправда, знає про це село, але... бідний віталеп. Розділ 14 Це було ще перед війною тоді, коли маєток Вишницьких на якийсь час перетворився на солдатську казарму. Мар'яна попросила Левка допомогти перенести картоплю з погреба –